I ara ve quan em deixen sort. Bé, doncs senyores i senyores, comencem una nova edició de Tot un poble a l'estiu. Ja sabeu que aquest mes de juliol el que estem fent és un programa diferent al que acostumem a realitzar la resta de l'any. El que volem aquests dies doncs, és que us ho passeu bé, que gaudiu una mica de la música dels diferents estius que us anem posant aquí a la, a la nostra emissora. També, eh, doncs, comentar-vos algunes de les coses que podeu gaudir aquests dies si el que feu és quedar-vos aquí als barris i pugueu donar una volta i passar-vos-ho bé. Doncs el que tenim preparat ara mateix, eh, la informació del, del temps, eh, a veure, sabrem què és el que ens depara aquest cap de setmana, després el que farem doncs serà parlar dels horòscops, que és el que eh, us depara eh, aquest cap de setmana, evidentment, també a vosaltres, en aquest, en aquest cas. I després també donarem un cop d'ull als diaris del dia per veure què és el que ells, ells consideren doncs, com més important a les seves primeres planes, a la portada d'aquests diaris. I, evidentment, doncs, tot això no podríem fer-ho sense l'Angie Bello. Molt bon dia. Molt bon dia. I sense el nostre tècnic que ja li queden pocs dies d'estar per aquí, que és el Francisco Miguel. Doncs també eh, intentarem connectar amb el barri de la Trinitat Vella perquè sembla ser que aquests dies hi ha hagut alguna reunió especial i voldríem saber donar un cop d'ull a veure què és el que ha passat. I també, eh, per, per últim, eh, ens situarem a l'Assemblea Nacional Catalana perquè ens expliquin què és el que tenen preparat per als propers dies. D'aquesta manera, nosaltres comencem escoltant una mica de música. a confesarle he cometido un delito usted debe encarcelarme de verdad no entiendo nada bueno sin contar no, no, no. detalles a la mujer de mi vida Doncs anem ara a conèixer una informació que ens han passat des del Departament de Premsa de la Fundació Treni Jove. Parlem de la xarxa d'acció solidària que ha presentat avui la campanya amb material escolar més igualtat. Barcelona, 24 de juliol. Avui les entitats socials, veïnals i sindicals de la xarxa d'acció solidària, Txas, han donat el tret de sortir de la campanya amb material escolar més igualtat que té com a finalitat la recollida del material escolar de cara al curs acadèmic vinent per a infants amb situació de risc de risc d'exclusió social i que compta amb la col·laboració de l'Obra Obra Social La Caixa. Cal recordar que la Xàs, és a dir, la Xarxa d'Acció Solidària, es va constituir fa un any comptant amb la suma d'esforços de diferents organitzacions veïnals, és a dir, la Comfab, la Fab, els sindicats, comissions obreres, OGTs i organitzacions socials com les Fundacions Trini Jove, Catalana Desplai i Futur, l'Associació Catalana per la Pau, la Botiga Solidària de Cornellà i la Xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa. Els objectius de la campanya són, primer, sensibilitzar la ciutadania sobre la pobresa infantil i la dificultat de les famílies de poder pagar les despeses de la compra de material escolar i llibres de text. La xas... La xarxa d'Acció Solidària considera que a Catalunya la dificultat per assegurar el material escolar afecta el principi d'igualtat d'oportunitat i la dignitat de l'alumnat. Segon, denuncia la manca de sensibilitat per part de les administracions públiques per haver retallat fins al 80% de les ajudes en material escolar i haver incrementat l'IVA fins al 21% en productes escolars i llibres de text. I, per tercera i última, promoure la solidaritat popular de la ciutadania de forma participativa creant una xarxa que engloba el barri, el centre de treball i l'escola. La campanya s'inicia actualment a 5 escoles de Catalunya que tenen en comú 6 centres públics que funcionen sota criteris de socialització del material i situats en barris d'alt risc d'exclusió social. S'ha volgut respectar la voluntat d'anonimat dels centres escolars per a prevenir-ne l'estigmatització. La campanya pot ampliar-se a altres escoles segons les ganes d'implicació, les iniciatives de participació i l'autoorganització de la ciutadania. La Txas posa, a través de la seva pàgina web, els materials de sensibilització, díptic, cartell i espota audiovisual per fer arribar a la ciutadania aquesta iniciativa solidària i participativa. A més a més, a través del correu electrònic xarxaaccionsolidaria.gmail.com es pot donar el suport i demanar les informacions necessàries per fer arribar a aquesta campanya associacions de barris, entitats socials, centres de treball i escoles perquè els infants doncs, puguin accedir a l'educació en, en igualtat de condicions i dignitat. Doncs, a través de wwwxarxa o ve www.youtube.com barra uoix interrogant V baixa igual XZ 9 E H i 0, doncs podeu tenir més informació sobre aquesta xarxa solidària que ahir precisament va encetar aquesta campanya. En material escolar més igualtat. Más rápido! Doncs el que escoltes ara mateix ens arriba directament de l'estiu del 2011 i és que aquesta gent, al DJ Seid Featuring El Jans, doncs es tornaven bojos i ens tornaven bojos a nosaltres amb aquest tema. Es diu El Baile del Tao. Ens remuntem a l'estiu del 2011. Tao, tao, tao, tao Todas las latinas de sangre caliente Que cuando escuchas reggae se ponen bien ardientes Tao, tao, tao, tao Tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, Doncs anem més ràpids sí, vinga, anem ja cap al, al següent tema i el que fem ara mateix és saber què és el que ens depara el temps meteorològicament parlant per les properes hores. Com anem? Aquest divendres esperem una petita novetat a la ciutat de Barcelona, que és que tindrem presència d'alguns núvols. Seran eh, prims poc importants, no taparan el cel, perquè, com veieu, en general el sol doncs, ens marcarà la jornada. Les temperatures molt semblants a les que hem tingut al llarg de la setmana. Les temperatures mínimes de nit seran tropicals, amb valors eh, entre els 22 i els 23 graus, i les màximes doncs poden fregar els 30. Per tant, l'única novetat serà aquesta presència puntual de quatre núvols aga daga daga giga el ritme que aportem a sobre avui, eh? Ja nota que avui es divendres, que tenim al cap de setmana a tocar i que evidentment doncs, els propers 2 dies els volem passar d'aillò més bé. I per fer-ho, doncs comencem escoltant aquest mujer amazònica da 12. Me ka Ya tú sabes, mami te traje, y te no me dicta el don, no, nena, Paola luz del sol, nena, yo te quiero fren, nena, otra vez. otra vez. Una mujer amazónica, le gusta bailar, cuerpo rosado, empieza a temblar, categoría erótica, que ya me seduce. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem promès en començar el nostre programa, anem ara cap als horoscops del dia. Comencem per àries. La sort us acompanyarà. Invertiu o tanqueu acords pendents. No lluiteu contra el canvi. Accepteu-lo i seguiu endavant. Hi ha molt a guanyar si us obriu a les noves idees. Continuem per Cranc. Un amic es mostrarà disposat a col·laborar amb tu en un projecte que et ve molt de gust. I tot i que encara està en fase d'esborrany, si sí és cert que t'impulsarà, t'obrirà portes i et donarà idees. La vostra comunicació us farà ser ambiciosos. I pel que fa balança, exploreu possibilitats però no cremeu els ponts. És millor mantenir un equilibri entre passat, present i futur. L'harmonia ajuda a construir una base sòlida. Capricorn. Adapteu-vos a una situació difícil. Escolteu el que els altres diguin o facin, però no us comprometeu. Busqueu l'espai requerit per revaluar la vostra posició. Taura, viatgeu a llocs que mai no heu vist abans o dediqueu temps i espai a trobar-vos amb algú amb qui no us reuniu des de fa molt. El canvi s'atença. Lleó, cuideu els secrets. Un canvi de posició pot ser un plat dur al principi, però al final tornarà a, a favor vostre. No us enfadeu. En canvi, feu una feina excepcional. I pel que fa als escorpí, us direm que si no us entusiasmeu o preteneu massa, fareu un fabulós progrés. Deixeu que la innovació, creativitat i imaginació siguin la vostra guia cap a millors decisions. Continuem amb Aquari. Les vostres idees innovadores us porten diners ràpidament o una posició amb més potencial. Invertiu en una idea que teniu o feu un canvi a la feina. Pel que fa a bessons, el que ens diu és que observeu de prop com podeu utilitzar els vostres valors i habilitats per anar endavant. Una idea innovadora atraurà l'atenció d'algú. Feu contribucions ben considerades. Verge, preneu el control i seguiu els vostres somnis. No deixeu que els canvis que faci un altre us impedeixen aconseguir el que desitgeu. Sigueu honestos amb vosaltres mateixos. Pel que fa a Sagittari, doncs ajudar als altres estableix l'escenari per a oportunitats millors i majors. La vostra habilitat per tenir les coses fetes mostrarà als altres les vostres capacitats. I per últim, peixos, tornes a tenir la teva intuïció en alça, el que et farà seguir els teus impulsos de manera molt clara. I és cert que avui encertaràs molt en tot allò que expressis. Els mons de la creació o qualsevol aspecte artístic et funcionaran molt bé avui. Molt bé, doncs aquest és el Llorosco per al dia d'avui. Continuem amb més música. Música Ya no sé qué voy a hacer eh, eh, eh, eh, eh, eh. Vamos Hay una vacante de funcionario Ah, pero aquí no nos puede bromear entonces <laughs> Capellón, sí, ese es mismo Yo pero las nalgas le hago la limpo va uh, a quitarle el lipo. Le soplo la sopa, se está muy caliente. Si monto un manicomio, yo seré su diente. Silbo de modelo, para no tosia. Me visto de cura y reparto hostias. Hombre soltero, apretes espinillas a domicilio y construyo escenas en los homicidios. Cojo una guitarra, le canto una tuna, me voy a Sevilla de huesos y tuna. Yo toco trompetos, yo toco tambores, yo cultivo frances, yo salo jabones. Me vuelvo marica, salgo de un almario, también me desnudo para un calendario No te hablo mentiras si te soy sincero. Yo vi la cola del paro zapatero. Oh. Desesperado, porque me encuentro me evito de cura, hago macarillas también cura, si no tiene palquina perco sin coche, si no tiene perro le ladro de noche Desesperado porque me encuentro en el paro porque me encuentro trabajo Doncs aquest tema es diu Desesperado, és a dir, no, no desesperado no, desesperado és a dir, que es troba a l'atur Aquest és un tema que ens arribava directament des de l'estiu del 2011 amb aquest home es diu Capellán I nosaltres el que fem ara mateix és anar-nos en directament ja a conèixer què és el que ens ofereixen les portades dels diaris d'avui. Doncs comencem parlant que és una bona notícia. Les dades de l'enquesta de població activa confirmen que en l'últim trimestre s'ha creat més ocupació del previst. Les xifres competeixen amb els resultats de l'any 2005, quan la crisi encara no se'n entreveia a l'horitzó. Hi ha 400.000 400 persones que han aconseguit algun ingrés pecuniari. I això és molt important en un país que encara supera el 24% d'aturats, on més d'un milió de famílies continuen amb tots els membres sense treballar i on més de 2 milions de nens viuen en els límits de la pobresa. Fins aquí l'anàlisi freda de les xifres. Si es rasca una mica la realitat tinta una mica el panorama sense per això esborrar la pàtina positiva de les dades, però segueix sent preocupant. I no només perquè descriu que la majoria dels jocs de treball són temporals, a temps parcial i amb sous de minijob, sinó perquè marquen la tendència de canvi de mercat laboral, podríem dir, de societat, que els de Merkel, Rajoy, Mas i companyia han imposat a l'empara de la crisi creada pels polítics i els financers. El president del govern espanyol té raó quan assegura que les xifres de l'ocupació són degudes a la reforma laboral, una bomba de rellotgeria que primer es va encarregar de disparar les xifres d'aturats i de destruir l'entremà de drets laborals que s'havia construït després de llargues dècades de lluites i que ara permet que els empresaris comencin a crear llocs de treball amb contractes d'acomiadament i lliure i salaris miserables. Les concessions del poder polític als rics i a les empreses doncs, han estat tan evidents que fins i tot el president de la patronal, patronal espanyola es permet sortir a la palestra per deixar anar idioteses com que els pares i els avis haurien de renunciar als seus drets laborals per passar als seus fills i nets la possibilitat de remplaçar-los en les condicions draconianes que marca la nova època econòmica. Els resultats de tot plegat doncs, són evidents. La premsa d'avui, que destaca els resultats de l'EPA, també recull a les seves pàgines interiors els beneficis disparats que en l'últim semestre han aconseguit bancs com el Sabadell i empreses com Repsol i Fenosa. Fanosa. Doncs la premsa conservadora no obstant, no es para en aquestes anàlisis més o menys detallades i fa de claca a les seves portades del triomfalisme rajoyista i de les bondats de la desprestigiada reforma laboral. El quiosc també destaca la nova tragèdia aèria que s'ha produït a Mali amb un avió de la companyia espanyola Swift Air, gestionat per Air Alger, que va caure en una zona desèrtica, sinistre que encara no té explicacions. El periòdico, a més, ofereix un sondet sobre les municipals de Barcelona en la que la dada més remarcable és l'ascens de l'esquerra alternativa que, amb pausible aliança, es podria situar com a segona força de la ciutat només darrere de Convergència i Unió, que perd de 3 o 4 regidors. També té cabuda a les primeres pàgines un nou episodi de crueltat israeliana al bombardejar una escola de l'ONU plena de refugiats durant la seva sagnant i criminal invasió de Gaza. Doncs, després d'aquestes explicacions, el que més és anar ja directament cap a les portades dels diaris. Comencem, si us sembla, per El País, que diu que els líders del PSOE garanteixen a Sánchez l'aval a la seva executiva. Espanya torna a crear ocupació per primera vegada des del 2008. Actes separats en l'aniversari d'en Groix, el primer aniversari de l'accident de tren a Santiago en què van morir 79 persones i més de 140 van resultar ferides. Es va comemorar ahir per separat. La recerca d'un avió amb 116 passatgers se centra a Mali, trai, tragèdia en una escola de Gaza. 16 persones moren al ser bombardejat un refugi de les Nacions Unides. Doncs del diari El País ens anem cap a l'ABC. ABC. Dades de l'EPA trime... del segon trimestre. Espanya registra el principal descens de la l'atur en 50 anys. Un avió s'estavella a Mali amb 116 ocupants, sis d'ells espanyols. França, amb desenes de víctimes, busca l'aparell de l'espanyola Swift Air. Ara de la BCN, anem cap al Mundo, que diu que creació el rècord d'ocupació pel turisme i la reforma laboral. Obús contra l'escola de l'ONU. Un avió espanyol s'estaveia en plena tempesta al Sahel. El seble va denunciar la precarietat laboral de Swift Air. A Fabra demanar, demanarà mil milions pel desajust del finançament. Àngel de la Fuente, a Espanya hi ha dues càrrecs Castes, Vascus i Navarresos i la resta. Al·laia ja xifra en 950 milions les ajudes a la formació sense justificar en només 3 anys. Jacón estarà a l'executiva perquè s'ha de remar en la mateixa direcció. I del món anem a la razón. Espanya ja crea ocupació. Per primera vegada des de que va començar la crisi de l'EPA, reflecteix un augment de 402.400 treballadors, amb llodada en 9 anys via espanyol va canviar dues vegades de Roma abans d'estvellar-se a Mali. La MD83 de Swifter va ser desviat per la ru... de la seva ruta per una tempesta i per evitar la col·lisió amb una altra nau. Està mort en vida. Francisco, Francisco Garzón vaga com ànim en pena. Doncs de la raon anem a l'avantguardrdia, la caiguda d'un avió a Mali tanca una setmana tràgica. l'aparell de l'espanyola Swift Hy, portava 116 passatgers. L'economia torna a crear ocupació, Israel ataca una escola de l'ONU, la jutja imputa 40 alcaldes per dietes irregulars i Barcelona impulsar una pista d'esquí a la zona franca. De la Vanguardia anem al periòdico. Un avió espanyol s'estavella Mali. L'aparell en que feia volt de Burkina Faso a Algèria hi viatjaven 116 persones, sis d'elles espanyoles. Sondets per a la ciutat de Barcelona. Tries per força. L'esquerra avança. L'ocupació repunta amb més intensitat del que s'esperava. La inversió de foment s'enfonsa a Catalunya segons la cambra. Pirelli trenca mollos amb la top talla XXL en el seu calendari. I ara doncs, el que ens ofereix són dos titulars. Un que parla d'una altra tragèdia aèria i l'altre horror en una escola de casa. I per finalitzar, el punt avui. Espanya ens frena. La FMC no esvaeix els dubtes. La Unió Europea prepara represàlies contra la banca russa. Un avió espanyol amb 110 passatgers cau al nord de Mali. Molt bé, doncs aquestes són les diferents portades del dia d'avui. i El que fem ara mateix és continuar escoltant la música de l'estiu del 2011. Doncs el que escoltes ara mateix es diu la Bailoteràpia i ens la porten aquesta gent que en el seu moment es feien dir el Elen el Jefe directament des de l'estiu del 2011 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. i El que fem ara mateix és saber què és el que va passar un dia com avui. És el programa, és l'espai que nosaltres en diem. Quin dia som? Quin dia som? Avui, 25 de juliol, se celebra, entre d'altres, Sant Jaume, Sant Cugat, Santa Valentina i Santa Juliana. El 25 de juliol del 1835 a Barcelona es va produir la crema de convents. Va començar Reus el 22 de juliol com a represàlia per l'assassinat de presoners liberals per una partida de carlins manada per un religiós. Es van cremar dos convents i van assassinar uns quants religiosos. Al cap de pocs dies eren incendiats i saquejats els monestirs de Poblet i de Santes Creus i el convent de Recol·lectes de Riudoms. El 25 de juliol del 1992 es va fer la inauguració dels Jocs Olímpics d'estiu a Barcelona. El 25 de juliol del 2008 el club de bàsquet Girona va deixar la lliga a CB de bàsquet per problemes econòmics després de 20 anys participant -hi. El 25 de juliol del 1905 va néixer Elias Canetti, escriptor búlgar-britànic Premi Nobel de Literatura l'any 1981. Canetti era fill d'una família safardita i el seu cognom provenia de Cuenca. Aquest escriptor, tot i ser llicenciat en químiques per la Universitat de Viena, es va dedicar a la seva gran passió, la literatura. La seva obra la va focalitzar en tres temàtiques, la defensa de la dignitat individual contra la massificació de l'home, l'abús del poder i l'absurd de la mort. Quin dia som? Gemma solvés La xarxa.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 15, 16 i 17 i 18, i es van arrenjar el mur perimetral del, del recinte de l'antiga presó, així com l'adequació dels seus dolars restants. En total, l'Ajuntament de Barcelona ha destinat 250.000 euros en aquestes actuacions. Un cop enllestits aquests darrers en derrocs, aquest espai acollirà usos provisionals acordats amb les entitats veïnals fins que s'executi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 Una altra informació ens porta a parlar ara mateix del regidor Raimon Blasi, que assisteix a la col·locació de la primera pedra de nous habitatges protegits a Sant Andreu. Avui, a les 3 de la tarda, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, acompanyat del president de la FABB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Lluís Rabadell, perdó, Lluís Revell, col·locaran la primera pedra d'una futura promoció d'habitatges protegits per a ocupar activistes. La promoció estarà ubicada al carrer de Fèlix Amat 6-8, cantonada amb passeig de Torres i Baixa 139, en un dels solars que ocupaven les antigues casernes de Sant Andreu i la portarà a terme projecte Hàbitat 2000 de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Doncs el que Marat mateix, continuem escoltant la música de l'estiu. Ya su mujer, la ha estado hablado con su minifalda lo tienen embrugado y su movimiento hipnotizado dice que la quiere, no la conoce, que le gustaría comprarle un coche. Ellos están buscando una noche de derroche. Con palama gana de tenerla ella se sonrió con su cara de coqueta ninguno te suma ni te interesa traicionera lo no, que va racataca lo no, que va Que mona lo no, que va bandida Ella no se va con cualquiera, ya no se va con cualquiera, ella no se va con cualquiera, ya no se va con cualquiera, ya no se va con Ella sí se da a respetar, no una de esas allále que rápido loda natural, es una persona ideal, toda una profesional. Ella tiene alguien, si no te lo quiere decir, si no me crees, a mí pregunta a la DJ. Solo sé vi na divertir volver por que no sabe por el novio se va ir ella no se va con cualquiera ella no se va con cualquiera no se va con cualquiera no se va con cualquiera y este Panamá para el mundo para el... No se va, se se va, va, música de exportación, de exportación. Doncs senyores, senyors, continuem gaudint de la música de l'estiu del 2011 i això, la veritat és que va sonar i molt. Es diu No se va com qualquiera i ens arriba de la mà d'aquesta gent dominicana que es feien dir flama. Nosaltres continuem, continuem escoltant música d'aquells anys, de l'estiu del 2011, ara amb un tema que es diu Swing Salvaje, a càrrec de J. Maria. Sí. Y aquí nos dejamos con Jay Maritro, swing salvaje. Dorma, muévete, mami. Baila conmigo, hey, swing salvaje. Pa' que estudias como lobo si te lo sabes. Déjate llevar, ven conmigo, hey, dale. Dorma, muévete, mami. Baila conmigo, hey, swing salvaje. Pa' que estudias como lobo si te lo sabes. Y lo bailan en Canarias, también los senegales. Y lo bailan desde España hasta Costa Rica y en Santo Domingo. Está rica, lo vueltas de pa' hasta Nueva York, se oye en Argentina, Italia, México y Japón. ¡Báilale, muévete, mami! Baila conmigo, este soy salvaje. Pa' que tú me acomólogo si te lo saben. Mejate lleva conmigo, este soy salvaje. muévete, mami! Baila conmigo, este soy salvaje. Pa' que tú me si te lo saben. Lo vuelan en Canarias, también los Senegal. Yo quiero una chica tan wide, sencer i que totes les dones se poguen a gozar. Sí, Molve, don's continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens anem cap a l'Assemblea Nacional Catalana ja ja hi tenim a la Lidia Albaric, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Don, sembla seca va a una reunió oi? important. Oi sí, ha haver un acte molt important. Mm -hmm. uh, al, al, al districte, a la sala del districte de Sant Andreu, a la sala de plens, mm -hmm. es va constituir la taula pel dret de decidir del districte de Sant Andreu. I com, com va anar això? Molt bé, molt bé. Uh, ple fins a dalt de tot. Mm -hmm. uh, I la vam, la vam constituir, la vam presentar Òmnium, Sumater, mm -hmm. uh, Sí amb nosaltres mm -hmm. i l'Assemblea Nacional Catalana. Això del si amb nosaltres és una entitat nova, no? És una entitat nova, que, bueno, és molt nova, deu fer un parell de mesos així que existeix, que de mm. fet són uh, la comunitat d'estrangers que viuen a Catalunya i també volen afegir-se al procés d'independència. Uh -huh. Són gent, uh, així com Sumater és de, de catalans, en tot cas, però d'origen espanyol i molts de llengua castellana, en uh -huh. el cas de si amb nosaltres, doncs hi ha molta més varietat d'orígens. Uh -huh. eh, la, la persona que que el representa, per exemple, és, és un noi que es diu Fernando i que ve de l'Argentina. Uh -huh. Ja fa temps que diu a Sant Andreu, però em van voler allò a, a reunir totes aquestes persones que no són perfils húmet i per entendre'ns, uh -huh. però tampoc són catalans d'origen, una miqueta més com per donar suport i veure que no només som els catalans uh -huh. de, de, de generacions uh -huh. diverses sí, sí. Que, que, volem, que volem la independència. Uh -huh. I, I bé, va, la, la taula aquesta la, la presideix el Jaume Domènech que és una persona molt coneguda a Sant Andreu va, va ser qui va coordinar les consultes del 10 d'abril uh -huh. i l'Ariadna la, Ramos que és, entre altres coses, la presidenta de la Comissió de Festes de la Sagrera uh -huh. i també és una persona coneguda per la zona de la Sagrera i Congrés I per què servirà aquesta taula del dret de civil? Aquesta taula del dret a decidir serveix perquè han eh, de que la societat eh, és demòcrata, eh, que volem votar, més enllà de si algú vol la independència o no la vol, però el que volem és reclamar eh, que tenim dret a un dret internacional reconegut en diversos tractats i que sembla ser que el govern espanyol no... No, no, no, no ho reconeix així. No. Eh? Vull dir, és, és una manera més de pressionar uh -huh. i de donar suport al Pacte Nacional pel dret de decidir uh -huh. la taula queia tan gran que es va formar al Parlament de Catalunya. Uh -huh. I a partir d'ara sé el que heu de fer què és el les que... entitats entitats, associacions, agrupacions diverses, comerços, establiments... Uh, s'hi poden adherir. De fet, ja sortim amb, amb unes quantes adhesions uh -huh. uh, de, per exemple, el Club Petit, ara ho dic de memòria, eh? el Club Petit Congrés, uh -huh. els partits polítics tots, els partits polítics sobiranistes, eh? Uh -huh. uh, esquerra, Iniciativa, a uh, la CUP, amb uh -huh. um, NECAT, la nova Esquerra catalana, uh -huh. uh, Convergència, Unió, aquest ja s'hi han adherit, eh... Uh -huh. uh, i després entitats, eh? des d'associacions de veïns, el, el Club, el club eh, Excursionista de Muntanya, la penya barcelonista 100%, ah. eh, la curina de l'Àmpas del districte de Sant Andreu, eh, segurament eh, en diran que sí, però ara, com que estan miqueta de vacances, sí. al setembre eh, ens donaran la resposta, perquè això no ha d'acabar d'anar creixent fins a, com a mínim fins al 8 de novembre, per entendre'ns. Uh -huh. com Ja eh? ha previst fer una gran trobada de les entitats del Pacte Nacional pel Dret de Decidir, que segurament serà al setembre. Doncs tinc la meva companya Angie, aquí davant meu, que també vol fer alguna pregunta. Hola, bo, molt bon dia. Hola, bon dia. Uh, volia fer una pregunta sobre les entitats i associacions que ara estiguin escoltant la ràdio. On es poden adherir o a on es poden dirigir per adherir-se? Mira, hem fet un correu electrònic genèric que es diu tauladretadecidirsantandreu.com Uh -huh. eh? si, si aquest correu és, és llarg o difícil, també es poden adreçar a, o bé, si coneixen algú, d'Omnium de Sant Andreu, o al correu de l'Assemblea, perquè nosaltres els adreçarem allà, eh? perquè nosaltres uh -huh. som part d'aquesta taula, però no som uh, els, els que la portem, per entendre'ns. Uh -huh. eh? El correu de l'Assemblea aquest és molt fàcil, perquè és santandreu arroba assemblea.cat. Uh -huh. I, sí. uh, I simplement dir que si volen adherir, els enviarem al, al manifest uh -huh. uh, que ens l'hauran de tornar assignat i aviat tindrem un parell de llocs uh -huh. uh, on puguin deixar el manifest físicament, si volen. Uh -huh. si, si hi ha algú que el vulgui si llegir, no? Uh -huh. Sí, sí, evidentment, eh, el primer que s'ha de fer és, és que el pugui llegir. En el nostre blog, de, el blog de l'Assemblea de Sant Andreu, ja hi és. Uh -huh. eh, vull dir, només que la gent entri al Facebook, que busqui, és que no me'l sé de memòria a busqui a la, la pàgina de l'Assemblea Nacional Catalana de Sant Andreu allà hi ha, hi ha un enllaç al bloc i ja està penjat aquest manifest eh, que és un manifest que s'ha consensuat entre les diverses entitats fins que s'ha fet públic uh -huh. i volem fer de cara al setembre primers d'octubre encara no ho sabem ben bé volem fer una gran trobada una mena de festa eh, pública eh, a favor del dret de decidir i totes les entitats que, que, que hi serem doncs, l'organitzarem mm -hmm. serà com una mena de festa i serà més pública que no més, més, més multitudinària per entendre'ns amb més gent que no pas ahir que érem a la sala de plens estava plena eh? Vull dir, en el Facebook per exemple ja hi ha moltes fotos mm -hmm. i farem alguna una festeta per entendre'ns l'acte va ser bonic perquè quan vam acabar Tothom va poder dir, eh, jo soc d'aquesta entitat i ens hi adherim, però al final el que vam fer va ser que teníem una urna, teníem uns quants sobres blancs, buits, sense res, i vam fer un acte simbòlic, perquè el que volem és votar. I llavors tothom va agafar un sobre i el va posar a l'urna i també vam fer fotos sobre això, perquè és, és, és bàsic, eh, que la societat reclami, que no s'hauria de reclamar, eh, però que reclami un dret internacional com és aquest. I després a la Festa de Setembre estarà oberta a tots els ciutadans? A tothom, no només a... a tothom, no, no, no, i tant, i tant. Serà una festa, baixarem finals de setembre, primers d'octubre, perquè encara no fa fred, uh -huh. i, i, i, i podem fer-ho al carrer. Al carrer, al carrer. D'aquesta sí, serà... manera la difusió serà, serà més sí. ràpida, també potser entre sí, el boca sí. a boca i tot. Sí, sí, nosaltres ahir ja vam demanar eh, a, a totes les entitats que hi eren, doncs que, a, a, que facin difusió a través dels seus cercles, fins i tot no. entitats que són més petites més petites i queden més tancades. És de destacar que hi ha dues entitats de la Trinitat que s'hi van adherir, uh, l'Associació uh. de Comerciants uh. sí. i l'altra, que no soc capaç de recordar quina és, però són dues entitats de Trinitat Vella que ja hi són, eh? que ja van venir, el Carles, el, Carles ai, el Josep Jordà va venir a portar les dues adhesions. I partirà eh? tot això endavant suposo que caldrà voluntaris, no? De, de, bueno, que la, la, la voluntat la de cadascú, per entendre'ns, eh? Vull dir que ara és, és qüestió de fer allò, al boca-orella, eh? Que la gent vagi dient, ah, doncs mira, la meva entitat és això, o jo vull algú que sigui membre d'una entitat i que la seva entitat no s'hi hagi pronunciat, doncs eh, intentar allò, és, és una taca d'oli, eh? És una taca d'oli que s'ha d'anar extenent, uh -huh. perquè, a més a més, a, ara es constituirà la taula, quan ja la, fa 15 dies es va constituir la de Sant Martí, Ah, aviat es constituirem les altres i per tant al final constituirem la taula pel dret de decidir de Barcelona. Uh -huh. Quan ja siguin tots els barris tots i tots els, els districtes. Exacte, uh -huh. exacte. És I... un pas molt important, molt, perquè aquí són les persones, no, no els partits ni el govern, ni, ni ningú que tingui una altra implicació, sinó que som les persones que volem exercir el dret de votar el dia I, 9 de novembre. I podreu descansar aquest mes d'agost o teniu molta feina? Ah, no, no, no. Això de descansar, aquesta paraula ja no. s'ha esborrat del nostre diccionari. Uh -huh. Perquè ara estem en, en ple procés de començar eh, les inscripcions a la B. -baixa. Uh -huh. I, tot, i que tot just comença, ara és quan vindrà, bé, com l'any passat, no? vindrà tota uh -huh. la feina gran. I, a més a més, aquesta vegada la, ho coordinem només els territorials del barcelonès. No. A part que les territorials de fora de, de, de Barcelona també de també donaran un, un cop, cop de mà. Eh? Però, clar, la, uh -huh. la, la feina la tenim aquí. Eh? Sí, la... A Sant Andreu necessitem 50 voluntaris, per exemple. L'any passat, amb uh -huh. 8 o 10, ja fèiem. Uh -huh. Però aquesta vegada això és molt més gros perquè no és una línia de gent, sinó que és un, una, una acumulació de gent important... Allà. Uh -huh. Nosaltres tindrem el tram 31, 32, 33 i 34, que és just el vèrtex de diagonal que toca a Glòries. Uh -huh. Allà estarem nosaltres. I, i per això fa falta ja, ja, ja en tenim uns quants perquè ja ho hem, hem enviat a, a les, als membres de l'assemblea perquè s'hi apuntin, en tenim molts ara mateix avui no, no ho he mirat però l'altre dia ja en teníem 14 o 15 i ho havíem enviat dos dies abans dir. doncs si et sembla fem una crida des d'aquí que quanta més gent s'assumi aquesta aquesta feina doncs, tindrem l'oportunitat de poder aproximar-nos cada vegada més a la sobirania del nostre país. No? I, tant, I tant, i la gent que encara que no sigui membres de l'Assemblea que s'apunti pel seu compte a la via, si volen ser amb, amb, amb la gent de Sant Andreu, mm. doncs ja sabeu, el 34 de moment és tancat perquè és un extrem i el tenen reservat, però el, 30, mm. ai, el 31, 32 i 33 són trams on s'hi pot inscriure ja la gent i estarà bé, no?, que siguem tots, tota la gent de Sant Déu que siguem allà, uh -huh. doncs estarà bé, estarà Penso. bé. Eh? I la setmana que ve ja tindrem samarretes perquè ja fem comanda per qui la vulgui i... I, I, la, i la gent que vingui de, de fora, que se'ls se donarà un tram o...? Ja tenen més o menys, cada territorial de fora de, de Barcelona, tenen més o menys adjudicat un, un tram. Independentment que cadascú pel seu compte, jo que sé, des de la seu d'Urgell, entren a l'aplicació i si apunten, poden triar en principi el tram que vulguin. No. Però les assemblees que, faran, eh, que estan omplint autocars, doncs, eh, per exemple, la, les assemblees de les Terres de l'Ebre, se'ls han donat els trams de, del final de la Diagonal, perquè de fet és el que els queda més a prop, perquè són sí. la gent que ve de més lluny. Uh -huh. Per tant, serà arribar a la Diagonal a l'alçada del fons de Pius 12 i tindran aquests trams mm, reservats, diríem. Uh -huh. eh? No és ben bé així, però per facilitar-los que no s'hagin de desplaçar més el compte. Però si s'hi apunten pel seu compte, poden apuntar-se quan vulguin, això està clar. Doncs de nhi dono, la feina que us queda encara. Volta, molta, moltíssima, moltíssima. Però uh -huh. és una feina fantàstica. Sí és una feina fantàstica, mm. ja descansarem quan siguem independents, escolta, no passa res no passa res, no passa res. <ríe> Molt bé, doncs Lídia Albaric moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i ja estem en contacte per qualsevol cosa eh, nosaltres el, el mes d'agost físic, físicament no hi serem però sí que si surt qualsevol cosa doncs ens poseu en contacte per telèfon o a través de mail i, i ja ho comentem des d'aquí D'acord, d'acord. Nosaltres encara, uh, parades encara en farem a principis d'agost, en farem a finals d'agost, uh, el tema parades quedarà una mica, una mica aturat, però vaja, i si la gent té dubtes, uh, no sap com fer-ho o no li funciona per apuntar-se a la via no sap com fer-ho, uh, el correu sí que està mirat permanentment per nosaltres. Per tant, correu a, a santandreu arroba, i en aquest sentit no fem vacances, en absolut. Doncs continuem treballant, llavors. I tant, i tant. <ríe> Molt bé, Lídia, doncs moltes Lídia. gràcies. Que vagi bé. Que vagi molt bé, Déu. A veure. Doncs ja ho sabeu, que hi ha gent que estigui interessada a participar en l'Assemblea Nacional Catalana i a tirar endavant en aquests actes que es preparen per l'11 de setembre i, evidentment, els actes que es prepararan abans d'arribar al 9N doncs doncs que es posin en contacte amb arroba, nosaltres continuem escoltant la música de l'estiu del 2011 Amore Ti voglio bene Oggi ti dedico questa canzone Solo VIP Lasci Haro Flow Punto maestro DJ Con he venido a decirte lo que siento. que siento, lo que me está matando por dentro, por dentro. lo que ya no me deja dormir. Doncs, no sé si us en recordareu a principis d'aquesta temporada, va ser al mes de setembre, que hi havia un programa que en aquesta mateixa casa que es deia Los VIP. Doncs el que sona ara mateix la música d'aquesta gent i aquest tema, Como tu. Doncs senyores i senyors, ara el que fem és aproximar-vos a alguns dels actes, algunes de les activitats que hi ha preparades per aquest cap de setmana. Comencem, si us sembla, pel Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix, us continua oferint fins avui, l'exposició Líquens. Al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix fins avui l'exposició Líquens.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 Amb els seus relleus, bombolles, punxes i plecs, les obres conviden a experimentar el tacte. I ara parlem de nits de jazz que avui s'acaben a la plaça Massades. Avui a les 9, Safi and the Swing Cats. Safi and the Swing Cats ens presenta un repertori de swing recordant temes clàssics del jazz en un format acústic i original. I avui també hi ha l'exposició de dibuix i pintura al Casal de Barri de Sant Andreu. El Casal de Barri de Sant Andreu al carrer Sant Adrià número 20 us ofereix fins avui una exposició de dibuix i pintura a la Sala d'Exposicions, horari de visites de dilluns a divendres de 6 a 9. Molt bé, doncs a les 9 de la nit tanquen. Més coses, a l'Espai Jove Garcillasso organitza un concurs de veu entre els joves de la Sagrera. A l'Espai... Jova Garcilasso ha organitzat el primer concurs de veu per a joves entre 12 i 18 anys, el Teen Boys Festival 2014, dins de la setmana de la música d'aquest esqui... equipament. Una quinzena de joves han participat en els càstings i els guanyadors s'han endut com a premi l'enregistrament de dues cançons a l'estudi Cap Record i l'actuació com a taloners del concert final d'estiu d'avui. Un altre dels premis ha estat la inscripció gratuïta a un taller trimestral de l'equipament. El concurs ha estat organitzat pels projectes Musical Garfilassó i l'intercanviador so Jove Garfilassó. So. Nervis entre les tres finalistes d'un concurs de veu. Se celebra la Sagrera i està a punt de començar. Aquest és el primer concurs de veu que organitza l'espai Jove Garfilassó. i so. han participat una quinzena de joves d'entre 12 i 18 anys. Després de cantar dues cançons cadascuna, el jurat ja té el veredicte. Doncs un dels premis és l'enregistrament de dues cançons a l'estudi de l'Espai Jove Garcilaso. L'altra és ser la talonera del concert final d'estiu d'aquest equipament que precisament es farà avui. Més coses a comentar-vos. Doncs la Nau Ibanov us ofereix avui una projecció una nova projecció de cinema. La Nau Ibanov al carrer Honduras número 28 us ofereix avui divendres a les 10 de la nit i dins el cicle de cinema a la fresca la projecció de la pel·lícula Psicosis. Els vendres del mes de juliol es projecten pel·lícules de diferents èpoques de la terrassa, a la Terrassa de la Nau, un escenari amb magnífiques vistes on el públic podrà disfrutar també d'un servei de bar. Hitchcock, Pequimpa, Alberto, Rodríguez i els Cohen ens donaran la mà durant quatre nits d'estiu, en versió original i subtítol, subtítols en castellà. Més coses a comentar-vos, la Nau Ivanov us ofereix la seva programació de dansa, que precisament va començar hi Dansa fòssil, Jordi Cortés. Avui, demà, dissabte a les 9, diumenge a les 7. Òrgans còncaus i òrgans convexos, la incognitat de l'interior, del plec, del duplec, que amaguen el cos, les cicatrius, les torsions, les espirals... I és que tot flueix a través del nostre cos. Som majoritàriament líquid, aigua i sang que flueix. Som com un riu que porta sediments i informació per tot el nostre ésser. Per altra banda, allò dur i maleable, el nostre cos i el de la vida, allò és el que provoca la resistència. Preu, 12 euros. Amics de la Fundació Sagrera, 6 euros. Més coses, encara. Uh, el que podeu fer aquests dies és acostar-vos a la Fabra i Coats, que us ofereix el text, principis i sortides a Pílac de Booklovers, la preparació de la novel·la. La Fabra i Coats, Centre d'Art Contemporani de Barcelona, al carrer Sant Adrià número 20, us ofereix fins al 31 d'agost una col·lecció de novel·les d'artista més obres de Tom Phillips, Alexandre V i Kali Esponer. L'exposició va a cura de David Moroto Maur i Joana Dzielinska. Es realitzarà fins al 31 d'agost. Després de quatre exposicions centrades en l'anàlisi de possibles formes d'escriptura en l'art contemporani, un pròleg i tres capítols dedicats a diversos registres textuals, la crònica, la ficció i el manifest, el text, el que podeu gaudir aquests dies a la Fabri-Coach, són principis i sortides que tanquen la seva programació amb una pila. I atenció perquè si sou del barri del Bon Pastor, això us interessa, perquè es renova la capa del cuixinet de rodament a la Ronda Litoral, la B10, entre la sortida de 26 i l'interior del túnel del Bon Pastor. Fase segona, de, la, de les 3 de la tarda de demà dissabte fins a les 4 d'aquest diumenge. Treballs ocupant els carrils lent i central i mantenint en tot moment obert el trànsit al, carri, al carril ràpid. Així mateix es realitzaran treballs al carril on s'uneixen els ramals de connexió dels dos sentits de la C31, vehicles procedents de Mataró, Badalona i Plaça de les Glòries, amb el sentit Besòs de Ronda Litoral. Estarà obert al trànsit la connexió entre el sentit d'entrada a Barcelona per la C31 amb el sentit Besòs de Ronda Litoral, però en horari de 11 de la nit a les 5 de la matinada estarà tallada el trànsit la connexió entre el sentit de sortida de Barcelona de la C31 amb el sentit Besòs de la Ronda Litoral. Més coses a comentar-vos, dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició Joan Clapés i Sant Andreu de Palomar. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer Segre, número 24, us ofereix, fins al 30 de juliol, l'exposició Joan Clapés i Sant Andreu de Palomar. Ens queden ja pocs minuts a dir-vos que aquesta exposició, l'horari de visita és dilluns, dimecres, dixous i divendres, de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabtes, a 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges, a 11 del matí a 2 del migdia i nosaltres doncs, el que fem ara mateix és marxar. Dir-vos ràpidament, el centre cultural que ens ofereix l'exposició de pintura l'aigua i els seus fantasmes fins al dia 30 de juliol i l'escriptor i periodista Joan Pallarès repassa la història de la Sagrera i Naves en un col·leccionable que podeu adquirir als quioscos dels nostres barris. Doncs nosaltres ho deixem aquí, donem les gràcies a Francisco a Miquel i com sempre a la nostra companya Angie i i ens retrobem la... el dilluns, que passeu un bon cap de setmana. adéu -siau.